...єю увагою, силами і часом, але не пов'язані з моєю мі. Відпливні хвилі – це люди, заняття і речі, що можуть допомогти мені досягти своєї мі. Отже, що більше часу і сил я марную на припливні хвилі, то менше в мене часу і сил на відпливні. Коли в мене в голові з'явився цей образ, я справді побачила все в інакшому світлі. Я стала уважніше стежити за тим, скільки та чому грибу. Цікаво, промовив я, розмірковуючи над її історією та над тим, на що витрачаю більшу частину свого часу щодня. Тепер я розумію, як ви навчилися дечого в зеленої морської черепахи. Кейсі підвелася за столу. Я знала, що так буде, та здається, я заважаю вам снідати. Мабуть, дам вам час на сніданок, а згодом підійду подивитися, як у вас справи. Кейсі, можна, поки ви не пішли, попросити у вас папірець ручку? Звісно, вона дістала з фартуха ручку, вирвала з блокнота для замовлень папірець і поклала на столик. Відповідь вас здивує, підморгнула офіціантка, йдучи геть. Звідки ви знаєте? Почав я, та вона вже попрямувала до віддаленої частини кафе. Я почав записувати на папері числа. Середня тривалість життя – 75 років. Виш я закінчив у 22. Пошту отримую 6 днів на тиждень. Не сплю по 16 годин на добу. На звичайну електронну пошту щодня витрачаю по 20 хвилин. Закінчивши підрахунки, я не повірив результату. Порахував знову. Вийшло те саме. До мене дійшло, що про вплив припливної хвилі Кейсі не жартувала. Якщо я від випуску звишу до свого 75-річчя по 20 хвилин щодня відкриватиму і читатиму пошту, яка насправді мені не цікава, на це піде майже цілий рік мого життя. Я перевірив свої підрахунки втретє. Усе правильно. Після вишу із 53 років життя я, якщо не буду обережний, змарную один рік на читання непотрібної пошти. І що? Це була Кейсі. Вона вже повернулася з кухні, та я так захопився математичними розрахунками, що її не помітив. «Ви маєте рацію», – відповів я. «Я здивований. Правду кажучи, я навіть не здивований, а приголомшений». «Ви в курсі, що лише непотрібна пошта може з'їсти цілий рік життя?» Вона всміхнулася. «Джоне, не вся пошта, звичайна чи електронна, непотрібна. Знаю, що ні, але її дуже багато, принаймні в мене. До того ж, є й дещо інше. Я тут задумався про те, які ще припливні хвилі щодня збирають у мене, забирають у мене час і сили». «Над цим варто замислитися», – погодилася вона. Саме тому на мене справив незабутнє враження випадок із зеленою морською черепахою. Вона всміхнулась, а тоді пішла до відвідувачів на іншому кінці залу. Розділ одинадцятий Я взявся за млинці. Такі же смачні, як і решта страв. Я їв і думав про свою розмову з Майком із Кейсі. Незвичні бесіди для кафе. Чому ти тут? Що робити, коли дізнаєшся, чому ти тут? Чого можна навчитися в зеленої морської черепахи? Коли я доїдав фрукти, до мого столика підійшов Майк. Як вам їжа, Джона? Розкішна! У вас чудовий заклад! Вам варто замислитися про франчайзинг. Ви могли б нажити багатство. Майк усміхнувся. А може у мене вже є багатство? Тоді нащо вам працювати тут? Я зупинився та зупинився запізно. О, вибачте, Майку, я не мав на увазі щось проти цього закладу. Я тільки хотів сказати, узагалі-то не знаю, що я хотів сказати. То пусте, відповів Майк. Мене неодноразово про це питали. Джон, ви коли-небудь чули історію про бізнесмена, який поїхав у відпустку і зустрів рибалку? Здається, ні. Рока за два, тому ця історійка була популярна, сказав Майк. Вам цікаво? Вона стосується ваших слів про франчайзинг. Звісно, відповів я. Ну, у цій історії бізнесмен поїхав у відпустку, щоб розвіятись, так би мовити, перезарядити батарейки. Полетів до якогось віддаленого місця і забрів у маленьке село. Він кілька днів стежив за місцевими мешканцями і помітив, що один тамтешній рибалка здається щасливішим і вдоволенішим за всіх інших. Бізнесменові стало цікаво, чому це так. Тож він підійшов до рибалки та спитав його, що той щодня робить. Рибалка відповів, що прокидається та снідає з дружиною і дітьми щоранку. Тоді дітлахи йдуть до школи, він йде рибалити, а дружина малює. Він рибалить кілька годин, приносить удосталь риби для родини, а тоді дрімає. Після вечері вони з дружиною прогуляються берегом і дивляться на захід сонця, а їхні діти плавають в океані. «Бізнесмен був приголомшений. І так щодня?» – запитав він. «Майже щодня», – відповів рибалка. «Інколи ми робимо щось іще, але загалом моє життя справді таке». «І ти щодня ловиш рибу?» – запитав бізнесмен. «Так», – відповів рибалка, – «риби багато». «А ти можеш ловити більше риби, ніж потрібно твоїй родині?» – поцікавився бізнесмен. Рибалка поглянув на нього, всміхнувся і відповів. «О, так, я часто ловлю набагато більше риби і просто відпускаю зайву. Розумієш, я обожнюю рибалити». «Ну, а чому б тоді не рибалити весь день і не ловити стільки, скільки можеш виловити?» – запитав бізнесмен. «Ти міг би продавати рибу і заробляти великі гроші? Незабаром ти зміг би купити ще один човен, а потім ще один. Тоді інші рибалки могли б на них теж ловити багато риби. За кілька років ти мав би офіс у великому місті, а за 10 років – міжнародний бізнес із продажу риби». Рибалка знову всміхнувся бізнесменові і відповів. Нащо мені все це? «Ну, заради грошей, – сказав бізнесмен, – щоб заробити великі гроші, а тоді піти на пенсію». «А що я робив би на пенсії? – запитав рибалка, усміхаючись. «Ну, мабуть, що заманеться, – сказав бізнесмен. – Наприклад, снідав би зі своєю родиною?» «Так, мабуть, так, – відповів бізнесмен, трохи роздратований через те, що рибалка не перейнявся його ідеєю». «А позаяк я дуже люблю рибалити, чи міг би я, якби захотів трохи рибалити щодня?» – вів далі рибалка. «Чому б і ні?» – погодився бізнесмен. «Риби, мабуть, буде не так багато, але якась іще точно залишиться?» «Тоді, може, я міг би вечорами ходити пляжем і дивитися на захід сонця з дружиною, поки наші діти плаватимуть в океані?» – запитав рибалка. «Звісно, як хочеш. Щоправда, тоді твої діти будуть уже дорослі», – промовив бізнесмен. Рибалка всміхнувся співрозмовникові, потиснув йому руку і побажав вдалого перезарядження. Мек закінчив свою історію, поглянув на мене. «Що думаєте, Джон?» «Думаю, я трохи схожий на бізнесмена. Я майже щодня працюю, щоб мати вдосталь грошей для виходу на пенсію». У мене теж так було, зізнався Майк. Але я усвідомив дещо дуже важливе для себе. Вихід на пенсію – це такий час у майбутньому, коли в мене буде вдосталь грошей, щоб робити те, що хочеться. Я матиму можливість насолоджуватися улюбленою справою та кожен день присвячувати самореалізації. А тоді якось увечері, після особливо нікчемного робочого дня, я дійшов висновку, що має бути кращий шлях, і з плином часу я перестав розуміти, як усе має працювати. Це було так просто, що здавалося божевіллям, як я міг заплутатися, та я таки заплутався. Поки Майк говорив, я ще їв. Я усвідомив, що для мене кожен день це можливість робити, що хочеться. У мене щодня є можливість відповідати позитивно на останні запитання, яке ви прочитали в меню. «Мені не потрібно чекати до пенсії!» Я поклав виделку і відкинувся назад, здивований тим, як просто це звучало. «Але ж це так просто!» – сказав я. «Якщо це так просто, чому всі не роблять, що хочуть?» «Ну, з ж», – смішкою Майк. «На жаль, я не можу говорити за всіх. А ви, Джона, робите, що хочете?» Я не очікував, що розмова піде в такому напрямку. Сподівався, що Майк і далі щось говоритиме, а я зможу просто слухати. Я намоч замислився над його запитанням і відповів. Та ні. Чому? Ще один крок у напрямку, якого я не очікував. Правду кажучи, не знаю. Насправді я знав, що саме хочу вивчати, коли вступив до вишу. Кінець кінцем вирішив піти на програму, яка мені начебто подобалася, і про яку багато хто казав, що в цій галузі після випуску буде легко знайти роботу. Коли навчання скінчилось, я знайшов роботу і дедалі більше зосереджувався на зароблянні грошей. Врешті-решт я почав отримувати непогану платню і якось звик до певної схеми. «А ще я сумніваюся, що хоч раз замислювався над цим питанням», – додав я і вказав на меню. «До цього вечора». «Як я вже казав, – зауважив Майк, – досить цікаво, як і коли воно приходить до різних людей». «Насправді це якесь божевілля», – промовив я. «Тобто те, про що ми тільки говорили». Чому ми стільки часу готуємося до того часу, коли зможемо робити, що хочеться, замість того, щоб просто робити, що хочеться вже тепер? «Гадаю, вам слід зустрітися з однією людиною, яка, можливо, дещо розповість вам про це», – сказав Майк. Він встав з-за столика і пішов до Кейсі, яка розмовляла з іншими клієнтами. Я не чув, про що вони говорили, та за кілька секунд одна відвідувачка підвелася і попрямувала до мене. Розділ 12. Майк представив мені жінку, яку привів. Джона, хочу познайомити вас зі своєю подругою. Це Н. Н. Це Джон. Він сьогодні вперше в кафе. Н усміхнулася, і ми потиснули руки. Ради знайомства, сказав я. Судячи з того, як Майк вас відрекомендував, ви часто вечеряєте тут. «Буває час від часу», – відповіла вона. «Цей заклад із тих, у яких опиняєшся в найпотрібніший час». «Я починаю це відчувати», – зізнався я. «Енн, ми з Джоном саме обговорювали одну з твоїх улюблених тем, тож я подумав, що варто почути авторитетну думку». Вона розсміялася. «Ну, щодо авторитету я не впевнена, а от думок у мене ніколи не бракує. Про що ви говорили?» Джон питав, чому ми так довго готуємося до того часу, коли зможемо робити, що хочеться, замість того, щоб просто робити це вже тепер. «А, це одна з моїх улюблених тем», – підтвердила вона і знову розсміялася. Сміх Ен був заразливий, і вона одразу мені сподобалася. Ен, прошу, сядьте, я хотів би почути вашу думку, і ви теж, Майку, якщо маєте час». Коли вони сіли за столик навпроти мене, Майк сказав, Поки я не почала, скажу, що вам варто знати про неї. Вона має диплом магістра найкращої у світі школи маркетингу та багато років була відомою менеджеркою в рекламному бізнесі». «Ого», – здивувався я, – «це неабияк вражає». «Писте», – з усмішкою відказала вона. «Та це, мабуть, важливо для контексту». «Джоне, ви дивитесь телевізор, читаєте журнали, сидите в інтернеті чи слухаєте радіо?» «Інколи», – сказав я, – «а що? Почасти, відповідь на ваше запитання про те, чому ми так довго готуємося до того, що нам цікаво, а не беремося до справи, полягає в меседжах, які щодня пхають нам під носа», – відповіла вона. «Розумієте, рекламники давно знають. Ефективно, націлившись на страхи та бажання вдов... бажання бажання вдоволення, людей можна спонукати до дій». Підігравши потрібному страху, потрібному бажанню, їх можна змусити купувати певні товари та користуватися певними послугами. «Можете навести приклад?» – запитав я. «Ну, ви коли-небудь бачили або чули рекламу, що передусім говорила б про надання вам можливості бути щасливим чи захищеним. Щось із меседжем і з цим товаром ваше життя поліпшиться». «Точно не скажу, мабуть так». «Зазвичай це не очевидно», – зауважила вона. «Як правило, компанії не кажуть цього прямо. Але це видно, якщо знати, чого шукати, чи докласти руку до створення великої кількості рекламних текстів. Мета цих меседжів – нав'язати вам віру в те, що вдоволення можна досягти за допомогою певного товару чи послуги. Наприклад, їзда на цьому автомобілі наповнить ваше життя змістом». Поїдання того морозива забезпечить щастя, а цей діамант потішить вас. І ще, мала вона далі, дозвольте сказати, вам дещо дуже важливе. Зазвичай передається якийсь ще менш очевидний, зате переконливий меседж. Володіння цими товарами не просто забезпечить вам можливість вдоволення, їхня відсутність може завадити вашому вдоволенню. Я спантеличено поглянув на неї. Ен, ви маєте на увазі, що взагалі не треба нічого купувати? Здається, це досить радикально і до того ж не дуже практично». «О, ні», схаменулася вона, «не зрозуміти мене неправильно. Кожен має робити те, що хоче. Я не кажу «не купуйте авто, не йдіть до супермаркету чи не їжте морозиво». «Ви спитали, чому ми так довго готуємося до того, що хочемо робити, а не робимо це вже тепер?» Відповідь почасти полягає в тому, що ми необережно купуємося на безліч маркетингових меседжів, з якими стикаємося щодня. Відтак, ми починаємо вірити, що ключ до щастя та вдоволення міститься в якомусь товарі чи послузі. Урешті-решт, це може ввести нас у таке фінансове становище, коли ми змушені весь час займатися чимось таким, чого нам не хочеться. «Здається, я не розумію», – зізнався я. Дозвольте навести вам дуже загальний приклад, не здавалася Н. Не забувайте, що йдеться не про всіх людей, але це має частково пояснити, про що ми говоримо. Ми з стикаємося з рекламою, яка навіює думку про вдоволення від володіння певними речами. То що ж ми робимо? Звісно ж, купуємо певні товари, щоб перевірити, чи правду каже реклама. «Заковика в тому, – продовжила вона, – що на купівлю цих речей потрібні гроші. Щоб розв'язати цю проблему, ми влаштовуємося на роботу. Можливо, вона для нас не ідеальна, а час на ній ми проводимо зовсім не так, як хотіли б витрачати години свого життя. Проте ми йдемо на роботу, щоб мати змогу оплатити те, що хочемо купити. Ми кажемо собі, що це тимчасово. Незабаром ми візьмемось до справи, яка нам до душі». Проблема в тому, що поза як робота не дає вдоволення, а ми віддаємо цій роботі дуже багато часу, то почуваємося дедалі більше невдоволеними. Багато людей довкола нас кажуть, що не можуть дочекатися дня, коли вийдуть на пенсію, а тоді займуться тим, чим хочуть. Невдовзі наша уява малює цей майже таємничий час у майбутньому коли нам теж не доведеться працювати і ми зможемо витрачати час на те, чого справді хочемо. А поки, щоб компенсувати відсутність змоги щодня займатися улюбленою справою, ми щось купуємо. Ми сподіваємося, що меседжі з реклами трішечки в чомусь правдиві, і ці товари подарують нам вдоволення, якого не дає щоденна робота. На жаль, що більше ми купуємо, то більше в нас рахунків, а отже, ми маємо працювати ще більше, щоб усе оплатити. Позаяк, насправді, ми не хочемо змарнувати своє життя на роботу. Збільшення робочого часу лише посилює відчуття невдоволення. Бо тепер у нас ще менше часу на заняття тим, чим хочеться. І тому ми купуємо ще більше, докинув я. Здається, я розумію, до чого ви ведете. Схоже, це надто... Позитивний цикл. Позитивний він чи ні, вела далі Н. Та через це люди тривалий час працюють над тим, що не сприяє досягненню їхньої МІ. Тим часом вони чекають на майбутнє, коли їм більше не знадобиться працювати, і нарешті можна буде робити, що хочеться. Ого, так я про це не думав, зізнався я. Ви впевнені, що це так? Н і Майк розміялися. «Джоне, я б не лише рекомендувала вам не довіряти рекламним меседжам, розумійчи, що за ними криється, та й не прагну, щоб ви приймали на віру будь-які мої слова», – відповіла Енн. Кейсі казала, ви вважаєте, що люди через взаємодію дізнаються про все, що є на світі. «Те, що я вам сказала, це лише думка однієї людини». Тепер, почувши її, ви можете поглянути на світ довкола себе і вирішити, чи правдива вона хоча б частково, повністю або ж зовсім хибна. «Що ж, так я точно почну думати по-новому», по – промовив я. «Скажіть, Енн, той приклад, який ви щойно навели, ви проходили через цей цикл?» Ен засміялася. «Однозначно. Тепер я можу із цього посміятися, але тоді було не до сміху. Я почувалася дуже нещасною, не відчувала влади над власним життям. Щодня працювала допізно, а тоді намагалася компенсувати брак вільного часу, балуючи себе чим-небудь. Мені здавалося, що це дуже раціональний підхід до життя. Я казала собі... Я працювала всі вихідні, тож заслуговую на подаруночок, новий прикид, модний електронний гаджет чи якусь нову стильну річ для дому. Проблема була в тому, що я постійно працюючи рідко мала час скористатися тим, чим себе балувала. До мене приходили гості і казали, що їм дуже подобається мій будинок, але я бувала там не часто, не мала змоги порадіти йому». Якось увечері, перебравши великий стос рахунків, що знову мали з'їсти більшу частину мого місячного доходу, я лягла в ліжко і довго витріщалася в стелю. Мені ледве ставало сил не розплакатися. До мене дійшло, що життя минає мене боком. Я проводила його на роботі, до якої насправді була байдужа, і намагалася відшкодувати це собі, купуючи речі, які, правду кажучи, теж були мені байдужі. Проблему оскладнювало те, що мій план повернення до того, що мені хотілося, передбачав, що я працюватиму до 60 років і лише тоді зможу піти на пенсію. Це було прикро. «Здається, тоді ваш світогляд був геть інший», – зауважив я. «Що сталося?» Ен усміхнулася і відповіла. «Світогляд і справді був інший». Того вечора, повітріщавшись у стелю та спробувавши зрозуміти, як дійшла до такого життя, я вирішила піти прогулятись. Я мешкала у великому місті, і на вулицях було людно. Я вдивлялася в обличчя кожної людини, повз яку проходила, і думала, чи почувається хтось із них так само, як я? Чи щасливі вони? Чи роблять вони те, що хочуть? Чи почуваються вони вдоволеними? Нарешті я зайшла до маленької кав'ярні, яку бачила раніше, але ще не відвідувала. На мій подив там сидів один мій знайомий. Я зустрічалася з ним кілька разів, і мене вражало, яким невимушеним він завжди видається. Він запросив мене підсісти, і ми за три години та багато чашок кави обмінялися власними теоріями про життя». Коли я роз'яснила йому своє становище, він усміхнувся та припустив, що я, можливо, читаю забагато власної реклами. Я сказала йому, що не зовсім його розумію, тож він розповів мені про той цикл, який я вже описала вам. Наступні його слова я запам'ятала назавжди. «Заковика в тому, – сказав він, – щоб усвідомити». Ми відчуваємо вдоволення від чогось, бо особисто вирішили, що це дарує нам вдоволення, а не тому, що нам про це каже хтось інший Того вечора, прийшовши додому, я розмірковувала над тим, що саме і чому дарує мені відновлення Я змусила себе подумати про те, як я хочу проводити кожен день А потім спитала себе, чому хочу проводити кожен день саме так? Урешті-решт цей хід думок привів мене сюди, завершила вона. Я поглянув униз. Н вказувала на меню: чому ви тут? А далі запитав я, Н знову засміялася. Ну, Кейсі, мабуть, уже пояснила вам, що життя змінюється, варто лише спитати себе, чому я тут? Не вдаючись у численній подробиці, можу сказати вам, що після того вечора я вже не була такою, як раніше. Це відбувалося поступово. Я щотижня присвячувала собі трохи більше часу. Я перестала балувати себе речами, щоб компенсувати тяжку роботу. І натомість почала балувати себе, роблячи те, що хотіла робити. Щодня неодмінно проводила щонайменше годину за тим, що мені дуже подобалося. Часом я читала роман, від якого була в захваті, або ж ішла на тривалу прогулянку чи займалася спортом. Кінець кінцем одна година обернулася на дві, а згодом на три. Я й не счулася, як цілковито зосередилася на тому, що мені хотілося робити, на тому, що відповідало на моє запитання «Чому я тут?». Розділ 13. Н повернулася до майка. У вас уже була дискусія про смерть? Про що? перепитав я, враз неабияк стривожившись. Ен усміхнулася і вказала на меню. Друге запитання. Я знову поглянув униз. Чи боїтеся ви смерті? Я вже майже забув про інші два запитання в меню. Після всього, що навалилося на мене з першим, я не був певен, що готовий замислитися над рештою. «Вони пов'язані між собою», – зауважив Майк. І знову в мене виникла підозра про читання думок. А я тільки-но подумав, що тут такий звичайне кафе. Насправді ж, підозрюю, що ніколи так не думав. «Як це пов'язання між собою?» – спитав я. «Чи боїтеся ви смерті?» – запитала Енн. Більшість людей – так. Власне кажучи, це один з найпоширеніших людських страхів. «Не знаю», – відповів я, – «у житті стільки справ, якими можна зайнятися, і я не хочу померти, не спробувавши все, що хочеться. Проте я не думаю про смерть щодня». Люди, які не ставили собі цього запитання, з меню та нічого не робили для досягнення своєї «мі» через справи для душі – Ан поглянула на мене, трохи помовчала і повела далі. «Ці люди бояться смерті!» «Тут настав час помовчати мені!» «Я поглянув на Енн і Майка!» «Ви маєте на увазі, що більшість людей щодня думає про смерть?» «Щось мені не віриться!» «Ну, тобто я точно не думаю про неї щодня!» Майк усміхнувся. «Ні, все не так! Ми говоримо про те, що відбувається передусім на підсвідомому рівні!» Більшість людей не думає щодня про смерть. Але підсвідомо вони знають, що з кожним днем наближаються до втрати можливості займатися в житті тим, чим хочеться. Тож вони бояться такого дня в майбутньому. Коли в них більше не буде можливості, вони бояться дня своєї смерті. Я замислився над цими словами. Але ж це не конче має бути так. Ну, тобто, якщо людина спитала себе, чому вона тут... Визначилася, чим хоче займатися, щоб досягти своєї мрії, а тоді, власне, це і робить, то навіщо їй боятися смерті? Не можна боятися відсутності можливості щось зробити, якщо ви вже це зробили, чи робите це щодня? Ен усміхнулася. Ні тихо сказала вона та встала за столика. «Приємно було познайомитись, Джоне. На жаль, мушу повертатися до друга, але мені сподобалася наша розмова». Я підвівся, і ми потиснули руки. «Мені теж», – сказав я. «Дякую, що поділилися своїми думками». Коли вона розвернулася і пішла до свого столика, я сів на місце. Тепер я почувався інакше. Як саме, точно не знав, але здавалося... Я дізнався щойно таке, що надовго лишатиметься дуже цінним. Майк підвівся за столика. «У вас все гаразд, Джоне? Маєте трохи ошалашений вигляд?» Просто замислився, відповів я. «Те, про що говорили ви з Ен, дуже логічно. Я здивований, що не чув про це раніше і не додумався до цього сам». «На все свій час, Джоне. Може...» «Ви вже й думали про це, та ще не були готові прислухатися до цих думок чи діяти відповідно?» Майк потягнувся по дві порожні тарілки на столику. «Я можу забрати у вас деякі тарілки? Ви ще посмакуйте хашбраунами?» «Неймовірно, але так», – сказав я, вийшовши із задуми і повернувшись до їжі. «Вони такі смачні, а я ще надто голодний, щоб від них відірватися». Коли Майк відійшов від столика, я знову зосередився на тому, що тільки обговорювали з ним і Енн. Це було нелегко перетравити. Я замислився про історію Енн та вплив реклами. Якою мірою моє розуміння успіху, щастя та вдоволення було визначено кимось іншим окрім мене? Важко сказати. Я вирішив, що віднині і надалі звертатиму більше уваги на меседжі, що криються в чужих словах. Дискусія про смерть була геть інакша. Я знав, що наприкінці нашої розмови глибше зрозумів тему. Не можу сказати, ніби я жив у стані емоційної безвиході, тільки той робив, що тривожився через смерть. Я ж навіть не замислювався про неї. Але думка про життя, в якому я виконую своє призначення та його вплив на моє ставлення до кожного дня, дуже мені імпонувала. «Не можна боятися відсутності можливості щось зробити, якщо ти це вже зробив чи робиш щодня», – сказав я самому собі. «Мені було шкода, що я не думав і не чув про це раніше. Однак, – подумалося мені, – знати про це недостатньо. Суть у тому, щоб справді робити те, що я хочу робити».